San Pedro Apostoluaren lehenengo epistolatik zenide maiteok rribizia da jauna, gizakiek baztertua, baina jainkoaren begietarako aukeraatu eta bikaina, arenganna aurreratzen zareela, zuek ere arri bizilez, espirituzko tenpluaren eragintzan parte hartzen duzue eta abadetza Santtu zare. Eh? Jainkoaria txegin jakozan espirituzko opariak Jesu Kristoren bitiartez eskeintzeko. Hau esan ere, liburu santuak. Ona nik zionen harria aipini giltzarria aukeratu eta bikaina. Horretan sinisten dauan ik, ez da lotxaturikin geldikuko. zuentzat beraz, sinisten dozuen ontzat, arri hori da. Sinisten ez da beren barriz, Etxe egileek bastartutako harriak giltzarre bihurtu da eta baita oztopo harri ere jausia zoteko arkaitz. Berbea onartzen ezta egiten dabe oztopo, hori da ez harri jaken zoria. Zuek osteran jatorri autatu azare, erregea badetza, naziño santua, jainkoak beretza daukeratutako herria, Ilunpetatik bere argiz zoragarrira deitu dautzuen jainkoaren egintza bikainak iragarri dagi zu ezan. Jaunak esana?